Рекорди природи в цифрах Таблиця Найвищі гірські вершини Назва вершини Висота в метрах Місце розташування Джомолунгма сагар -матха. Еверест 8848 Гімалаї на кордоні Непалу і Китаю Чогорі К2 Годуїн-Остен Дабсанг 8611 Каракорум, Канченджанга 8585, Гімалаї на кордоні Непалу та Індії, Лходзе 8545, за іншими даними 8501, Гімалаї на кордоні Непалу і Китаю, Макалу 8470, Гімалаї на кордоні Непалу і Китаю. На схід від Макалу розташовується ущелина річки Арун. Її глибина сягає 7300 метрів. Найдовші гірські системи Назва, місце розташування, довжина в кілометрах Кордильєри Анди Західні краї материків Північної і Південної Америки від 66 градусів північної широти Аляска до 56 градусів південної широти Вогняна земля Понад 18 тисяч Трансантарктичні гори Система хребтів в Антарктиді Простягається від східного узбережжя моря Веделла До узбережжя моря Роса 4 тисячі Великий вододільний хребет Австралія Простягається вздовж східного і південно-східного узбережжя материка Кунь-Лунь, Євразія, простягається із заходу на схід від Паміру до Сіно-Тибетських гір Близько 2700 Гімалаї Євразія, простягаються між Тибетським Нагір'ям та Індоганською низовиною Понад 2400 Найглибші западини суходолу Назва Місце розташування Абсолютна висота в метрах Мертве море Ізраїль, Іорданія, Сирія Мінус 395 Примітка Найглибша частина дна озера Байкал лежить на 1181 метр нижче від рівня моря Теверіадське озеро Ізраїль, Сирія Мінус 212 Турфанська Улоговина Китай Відроги Східного Тяньшаню Мінус 154 Афар Джибуті. На схід від Ефіопського Нагір'я Мінус 153 Каттара Єгипет Лівійська пустеля Мінус 133 Найбільші моря Назва Океан Площа в тисячах квадратних кілометрів Найбільша глибина В метрах Філіппінське Тихий 5726 10265 Аравійське Індійське 4832 5803 Коралове Тихий 4068 9174 Південно-китайське Тихий 3537 5560 Тасманове Тихий – 3336 – 6015 Найбільші затоки Назва – площа в тисячах квадратних кілометрів, найбільша глибина – в метрах Бенгальська – 2191 – 4519 Мексиканська – 1555 – 3822 Велика Австралійська – 1335 – 5670 Гудзонова – 848 – 258 Гвінейська – 753 – 5207 Найдовші річки Назва річки – довжина в кілометрах Материк – основні країни, де протікає річка Ніл з Кагерою – 6671, Африка, Руанда, Танзанія, Уганда, Судан, Єгипет. Місісіпі з 6420, Північна Америка, Сполучені Штати Америки. Амазонка з Мараньйоном – 6400, Південна Америка, Перу, Бразилія. Янзи – 5800, Євразія, Китай Об з Іртишем 5410 Євразія Раша Найбільші озера Назва Місце розташування Площа водної поверхні В тисячах квадратних кілометрів Найбільша глибина В метрах Каспійське море Європа, Азія 376 1025 Верхня Північна Америка 82,4 393 Вікторія Східна Африка 68,80 Гурон Північна Америка 59,6 208 Мічиган Північна Америка 58 281 Найбільші острови Назва. Площа в тисячах квадратних кілометрів. Гренландія. 2176. Нова Гвінея. 786. Калімантан. 734. Мадагаскар. 590. Бафінова земля. 476. Максимальні температури повітря в приземному шарі протягом доби. Регіон, місце, країна, температура в градусах Цельсія. Африка, Ель-Азизія, Лівія поблизу міста Триполі, плюс 57,8. Північна Америка, долина смерті, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки, плюс 56,7. Азія, Терат-Цві, Ізраїль. Плюс 53,9 Австралія Квінсленд плюс 53,3 Європа Севілья, Іспанія плюс 50. Мінімальні температури повітря в приземному шарі протягом доби. Регіон, місце, країна температура в градусах Цельсія Антарктида Станція восток Антарктида мінус. 89,2 Азія селище Оймякон, Росія мінус 68, Північна Америка Снаг Юкон, Канада мінус 63 Європа, метеостанція Усть Щугор, Росія мінус 55. Південна Америка Сарменто Аргентина мінус Визначні тварини. Рекордний результат. Вид тварини. Показник. Місце мешкання. Найбільша тварина. Блакитний кит. До 33 метрів завдовжки і до 150 тонн маси. Світовий океан. Найбільша наземна тварина. Африканський слон. Маса до 7 тонн. Африка. Найменший савець – свиноносий кажан, маса менш ніж 2 грами, Таїланд. Найвищий савець – Жираф до 6 метрів, суха і рідколіса саванна, Африка. Найшвидший наземний савець – гепард, до 120 км на годину, біг рівною місцевістю на відстані до пів км. Східна Африка – Іран, Туркменістан. Афганістан Найповільніший савець Трипалий лінивець По землі із середньою швидкістю 1,8 2,4 метра на хвилину По деревах до 4,6 метрів на хвилину Тропічний пояс Південної Америки Найшвидший морський савець Косатка До 55 км на годину Світовий океан Найпівнічніша тварина Білий ведмідь Маса до 1 тонни До 3 метрів завдовжки Арктика Найпівденніша тварина Тюлень Уеделла Маса понад 500 кг До 3 метрів завдовжки Антарктида Найбільш високогірна тварина Як? 6100 метрів Тибет Визначні рослини Рекордний результат. Вид рослини. Показник. Місце, країна. Найстаріше дерево. Різновид кадра. 7200 років. Острів Якусима, Японія. Найвище дерево. Секвоя із назвою Гіперіон. 115,5 метрів Національний парк Редвуд, Сполучені Штати Америки. Найбільший діаметр крони. Баньян індійський, 300 метрів, Індія. Найбільш високогірна рослина. Жовтець бахромчастий, 6400 метрів, Гімалаї. Найпівнічніша рослина. Жовтий мак і арктична верба. 83 градуси, 15 хвилин південної широти, Гренландія. Найпівденніша рослина. Лишайники. 86 градусів. 10 хвилин південної широти – Антарктида Найшвидкоросліша рослина – бамбук До 70 см за день – Східна Азія Найбільша водяна рослина – Вікторія Амазонська Родина Лататтєві Діаметр листка до 2 метрів Басейн річки Амазонка – Південна Америка Найтовще дерево – Баобаб до 54,5 метрів в окружності. Африканська саванна.